Перетнувши палубу, зупиняємось біля поручнів. Кажуть, що капітали його величезні, піддає нам інформація Вячеслав, спостерігаючи і звідси за фізиком, що йому слуги саме дають якесь питво. У банках мільйони. А він тут вітамінною водичкою живиться. І все-таки скажу я вам геній, це звучить. «Дивно, що цей гаргантюа своїми мільйонами викликає з твого боку явний піетет», – кажу до В'ячеслава. «На низькопоклонстві хочеш мене зловити», – насмішкувато випинає він щелепу. «Не вийде. Знаю цьому типу ціну. Для мене він теж носій зла. Розломив ядерний горішок і кому віддав? В «Мілітаристам! А що інтелект віку? Цього в нього не відбереш!» «І досягнень науки нібито спершу не хотів передавати генералам, навіть публічно заперечував!» «Гріш ціна їхнім запереченням!» – хмуриться білорус, вислухавши літаючого ящера. «Фальшивці! Лицеміри!» Спершу зроблю, продам, а потім покаюсь. І взагалі, хто їм дав моральне право розпоряджати з долею народів, затіваючи ці зловісні атомні ігрища? Заберуться на край світу, і з якогось там атола стрясають усю планету. Ось вам люди-подаруночок. І це генії, доброчинці людства? Чи вони, гадаєте і справді не відають, що творять? «Відають, – кажу, щоб підтримати друга, – відають, – без сії. Здається, нам просто з епохою не пощастило. Не в тій не родились. Хіба ж не іронія долі, що кермо науки дістається от таким, як цей, самовпевненим, допотворності розбухлим чистолюбцям, щоб саме їм вдалося переступити фатальну межу пізнання». «Що я чую?» – вдавано дивується В'ячеслав. «Мій найближчий земляк, однокашник по університету, колишній відмінник, і будь ласка, він проти прогресу в науці». «Що ти взяв?» «Крім того, тебе і сама епоха не зовсім влаштовує». «Епоху не вибирають. А якби можна було вибирати?» Ти, звичайно, захотів би жити в епоху сервантеса або петрарки? Можливо, здається, захотів би, тільки ти ж начальство не кажи. Так-так, двадцятий -так, наш вік тебе не влаштовує, твоя душа і зараз тягнеться кудись у віки від шумілі. Тільки врахуй, що і там вашому братові було не солодко. Історія літератури про що нам говорить? Данте поневірявся у вигнанні. Сервантеса закутав кайдани, корсари просто з палуби продали в рабство. Камоенс помер у злиднях. Це ж факти. Мені як поліглотові про це відомо з першу джерел. Зате «Не йшлось тоді про можливість самозруйнування планети», – заперечує поліглотовий Петро. «Люди тих часів не почували себе в постійній тривозі, а ми...» «Після того, як епоха наша добралась до ядра і навчилась міряти свої успіхи мегатоннами, ми стали, по суті, іншим людям». «Ось у цьому ти, здається, маєш рацію». Згоджується В'ячеслав. Не всі в науці виявились на рівні Жоліокюрі. Силою речовини, на жаль, заволоділи й такі ось троглодити, як цей, що його тепер катають у візку і годують з ложечки. Звичайно, він вважає себе суперменом, а ми всі для нього пішоки. Одначе, де ж це він? Перекладач обертається в той бік палуби, де щойно блищала нікелем фізикова колісниця.